Книгата «България. Кратки хроники» на професора по история Пламен Павлов вече е на лице и във втория си том, посветен на интересни, понякога пренебрегвани или неизвестни събития и личности от българската история. В достъпен научно-популярен стил става дума за един сериозен период България и българите от 15 до 20 век, включително 20 век. Добър ден на професор Пламен Павлов. Добър ден на вас и на вашата многобройна аудитория. Историк, дългогодишен преподавател в Великотърновския университет, автор на десетки книги и научно-популярни изследвания, обществен коментатор, телевизионен водещ. Да започнем от един конкретен пример, професор Павлов. Говорихме за това, когато ви поканях за този разговор. Сделката, която Сталин предлага за Черно море. Да, това е един изключително неприятен и опасен епизод от нашата най-нова история, който на практика е непознат на широката публика, включително на хората от Южното Черноморие. В хода на началния етап на войната, когато германските войски са на около 30 км от Кремл, Сталин предлага чрез външния министр на Великобритания Антен Идън да се интервенира пред Турция и да й бъде отстъпено Българското Южно Черноморие като най-брутално и цинично заедно, а на България едно пристанище и стига. Давате сметка, даваме ли се сметка, ние и ходата, които и до днес са заслепени от хибридната пропаганда на Кремъл, днес можеше да бъдем, да, да, да търсим летната си отпуска, да я прекадаме в а, Турция, Реално Погънтов, Несебър или в Слозопол, които ще да имат други имена и т.н. Так не искам да раздухвам подобни кошмари, но това е факт. Нали? Слава Богу, че това не се е осъществило и то не е защ... поради добрата воля на наиден. Просто геополитическата ситуация тогава е била на наша страна, колкото и е така куриозно да изглежда това, предвид съдбата ни през 20 век. Да осмислим чутото, т.е. Съветска Русия тогава предлага Южното Черноморие на България да бъде дадено на Турция. Да, да, така. Какво обяснява заглушаването на този исторически факт според вас? Ами... Годишното, десетилетното господство на, на съветската агентура в България, което не, е, не се е не е от и до днес. Аз знам, че казвам доста остри думи, но това е факт. В момента тази пропаганда си вихли в България с пълна сила и то от най високия места в а, самата ни държава. А на това нещо е крайно време да се сложи край. И то решително да се сложи край. Тъй като виждаме как същата тази Русия, тогава Светския съюз, някога Руска империя, а, били други държави. Украина, да речем, предлагат се техните пропагандисти, как, какво ще мине към Унгария, какво ще отиде към Польша, без да се питат самите народи. Същото е отношението и към нас. И то не е за първи път. Така е още в 1878-79 година, когато така наречените освободители отстъпиха Северна Доброжа изконна българска земя, там където се е родила следновековата българска държава на Румъния, защото не тях им трябвала Бесарабия а, и по Муравието на Сърбия. А, така че нашата съдба като народ, а, е достатъчно като се редица други народи, които днес са в а, империята на злото, реално погледнато. А и етноцина, който се извършва на тези хора, които биорядито Винци и там подобни, които биват пращани да се сажават в Украина за интересите на една престъпна върхушка. В първия том на кратки хроники България кратки хроники проследявате периода от праисторията до гибелта на средновековната българска държава, включително неолитната революция, цивилизацията Варна, археологически находки интересни Личности от първото и второто българско царство, както и духовни водачи и по-малко известни литературни творби. Зачудих се там по-малко ли са идеологическите намеси в представенето на фактите в тази първа част от голямата история на България. В някакъв смисъл там действително са по-малко, тъй като става дума за отдалечени периоди от нашето минало. Сега вие ме познавате, знаете, че аз не съм някакъв патриотар и е, някакъв е, примитивен такъв, надявам се, пропагандист. Аз се опитвам да, изна, да изнасям фактите, такива, каквито са, и да, да давам възможност на хората да разсъждават с си глави. А, разбира се, нашето седновековие дава много по за годност за осмислене на величието, но то наистина, да бъде усмислено. Примерно, знаете а ами тя се отнася в най-голяма степен за братята Петър Расен и Калоян, а не за някакви външни сили, които гоняйки своите интереси са а, идвали по нашите земи. В някои случаи в наша полза, както можем така да съдим от историята. Аз а, винаги съм обичал да, да бъда популяризатор на историята, но а, в крайна сметка, запазвайки а, обективния подход, надявам се, и мисля, че това се оценява и от... А, а, нека може би да кажа две думи за самото понятие, кратки. Това е метафора, тъй като а, реално погледнато това са едни статии, които аз съм публикувал в различни сайтове, а, вестници, списания, включително на нашите общности в чужбина, тъй като преди години бях а, а, така директно свързан като председател на Държавната агенция за българите в Чужбина. Но а, наистина там идеологическата са съставително по-малко, въпреки всичко, обаче, на е отричане на, на приноса на България, да речем за развитието на а, източно европейските народи, а, има деформа... На това какво е Русия, Русия е Киевска, Рус, която е а, днешна украина, а не великоруската държава, която се появява много по-късно, като аз не съм Русофор. Някои така се ме толкуват. По-скоро само хората, които се чувстват народите на, на днешна Русия, че се намират в такъв режим, нали, който ги доведе и до една безмислена и кърва война. Очевидно, една от така разломните линии е наистина свързана с, с ролята на великите сили и геополитическите различия, но аз се чудя на Усилва ли се с приближаване към съвременността? Защото във втората си част вие изследвате наистина 20 век като цяло. И ако това е така, какво означава това, че и най-новата ни история продължава да е поле за битка на идеологии и поле за геополитик? Ако позволите една лека корекция, аз не бих казал, че чак толкова ги следвам, тъй като не съм а, тесен специалист по нова история, по-скоро се опитвам да популяризирам това, което правят колегите. Да речем, излезе прекрасната книга на професор Десине Янчев за лъже възстанието, така нареченото септемврийско възстание, което е една поръчана от коментарна революция, довела невероятни беди на нашите предци. И то преди 100, 100 години, малко, малко повече от 100 години вече от днешна гледна точка. А, значи Просто има събития, които аз по-скоро давам един каведоскот не правя неям преглед на историята. Това е смисъл и на самото понятие кратка хроника, което се използва на времето в Византийската, средобългаската литература, от част и в Западна Европа. Да речем, ако погледнем хрониката на Ридо Валансиен за а, времето на царка Лояни Бурил, там по-скоро едни исторически разкази се, о, о, се о, о, обрамчат така грубо казано, от а, а, самата събитийност на нещата. Това съм се опитвал да правя и аз. А, има обаче интересни теми, които, така не знам защо остават неоткрити или непопорядни. Примерно, една млада полска лекарка с Регина Рушецка, която в 1737 г. е в София и става неволен свидетел на потушаването. кръвото потушаване е едно от малко известните наши въстания. Има и много други такива примери на хора, които не помним достатъчно добре, може би. А, да, има какво да, да научим от примера на те. Живот и от, въобще от тази. А, аз съм ще опитал да включам и темни от областта на културата, да речем бесерапските български гласове, които създадоха българ, съвременната българска опера. А, или да речем тези будители от а, възраждането, които извършиха истинска културна революция в цялошното мислене на тогавашната нация и постепенно я подготвиха за, модерна, за модерната епоха. А, това са във, втория, във втората част стои пет студии и статии. В предишната са 49. Това така благодаря на моя колега и приятел професор Пламен Мичев, който представи книгата миналата седмица. И да благодаря още един път на нашия общ приятел Любен Козарев, издателство Изток-Запад, който ме мотивира и да напиша подобна книга. Последен въпрос, професор Павлов. Как очаквате читателят да използва тази книга като справочник, като източник за вдъхновение, като начална точка, за по-дълбоко осмисляне, включително на съвремени политически процеси. Кратък отговор, моля. Казахте много добри думи, които така малко съм склонен да замълча. Ами надявам се най-вече за, за да, да помогна, доколкото стигат силите ми да осмисли и историята, и съвременността, и бъдещето. Тъй като в крайна сметка това е смисъл от историята. Благодаря ви, професора е по история Пламен Павлов. България. Благодаря. Кратки хроники в две части. Отваря очи към събития, които са представени превратно много дълги години и към други, които са били напълно заглушавани.